Rap 107. Hit line, hit line. Ritmes i paraules. Man, Rap 107. Yeah, yeah. Oh. Dimegres a les 11 de la nit a 107 Música.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 107 Esports amb Dani Pagès. 107 Esports amb Dani Pagès. 107 Esports. Som l'esport de la comarca al teu avàs, Dani Pagès. Molt bon vespre, amics ullens del 107 Esports. De la 107 Música passen en aquests moments 5 minuts del punt horari de les 8 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició d'aquest 107 Esports. La corresponent aquest eh, diumenge, 6 de març ja del 2010, en plen del 2011 perdó, plens carnavals eh, roses. Eh, nosaltres avui tindrem una edició ben carregada i des d'ara i fins al punt de les 10 del vespre us acompanyarem aquí a les zones del 107 de la FMA, el 107 esports a la 107 música. Nosaltres avui que us parlarem de la victòria la setmana passada, del dimarts, aquest passat dimarts del Girona enfront del Granada, sentirem declaracions de protagonistes, també ens anirem cap a Huelva a la segona part del nostre programa per parlar amb els nostres companys del diari de Girona del partit que ha disputat aquesta tarda al Girona i també naturalment ho farem del partit que ha disputat el Peralada i doncs avui davant del Tàrrega. També, naturalment, parlarem de Roses en un tema relacionat amb el Carnaval i de l'agrupació esportiva Roses que es queixava doncs el passat dijous feia pública una nota de premsa on es queixava per l'adjudicació del... del bar del Carnaval de la plaça Frederic Raola. Nosaltres parlarem d'aquest tema, sentirem el que en pensa el regidor d'Esports Carles Ferrer també el president de la la agrupació esportiva Roses Sergi Mas. Eh, perdó, Sergi López. Tot això des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres que posem ja a fil de l'agulla i com no, començarem parlant del nostre primer tema després d'una petita pausa per la publicitat.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 Doncs avui que començarem el nostre programa parlant del Girona, un Girona que la setmana passada, passat, aquest passat dimarts, guanyava per 2 a 0 Granada, arribava als 42 punts i doncs, nosaltres escoltarem tot el que recollíem un cop acabat el partit, a l'estadi de Montilivi, juntament amb el nostre company Carles Gómez. El primer que farem seran a sentir el que comentava el tècnic visitant Fabricio González, més conegut com a Fabri. Anem a escoltar el que comentava el tècnic de l'equip del Granada. El tècnic de l'equip del Granada. Y lo mejor que podemos hacer es aunque lógicamente se de que hablar de en esta mar página, ¿no? y pensar que el sábado previene tenemos otro partido y tal vez borrarlo más rápidamente que podamos de nuestras mentes y de nuestro pensamiento este partido, ¿no? porque bueno, lo hemos intentado Hemos los dos goles en dos regales, pero yo creo que a lo largo del partido ha sido superior, ¿no? Sin embargo, pues hemos salido ni sujetarlo de en determinados momentos a nivel ofensivo de ni se ha encontrado con ese gol, pues que le ha servido para, para, para mantener la posición de la pelota, para hacer el campo grande, para tenerla, para jugar al atapado y nosotros lo hemos intentado de todas las maneras, con el cambio con... Ya con cuántos jugadores arriba, pero no, al final, pues, si no lo mejor es tapar ¿no? ¿No me páginas. Pero es que no tiene sentido hablar de Abel, hablar de Orellana, hablar de Maiz, hablar de las bajas que hemos tenido hoy y las bajas que hemos tenido el, el, el sábado pasado, porque es que no, no tan que no ha jugado. ¿no? Entonces, yo creo que hemos competido con, con la gente que teníamos, que yo creo que es un equipo muy bueno igual, y no hemos estado aceptados, ¿no? Abel es un jugador, así lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo, ¿no? no hemos estado bien, pues posiblemente yo también me he equivocado, como le queráis llamar, y no hemos sabido competir, por eso digo que lo mejor es borrarlo y, y tratar de seguir lo más rápidamente posible en la agenda que estábamos, ¿no? y, y bueno, pues también darse cuenta de que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De que se habla de que del Granada pues es ascenso directo, que se va a comer los de arriba, que no sé qué, no sé cuánto, y yo... Sigo recalcando lo mismo, ¿no? Que esto es una categoría muy difícil, que hay tarjetas, que hay mencionados, que hay grandes abiertos de los equipos contrarios, que hay partidos malos del nuestro que hay que tener los pies en el juez, sí. luchar primero por conseguir esos 7 puntos que nos faltan, si se consiguen, pues por otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay que ser realistas, es verdad que bajo un poco de vista, ¿no? No, es que ahora la no debe estar presionado ¿no? En ese sentido Yo, yo lo voy volviendo muchas veces Porque Esa presión en herida sería jugar contra el rival Y contra Y contra la presión Entonces Yo creo que si hay un problema ya De poder jugar contra el rival Pues esa presión no debe de comentar la granada, ¿no? Ya he, ya he dicho en muchas ocasiones Que la prisión en granada la debe de cultivar El deporte para vencer Es lo hace, ¿no? Y potenciarlo en ese sentido, no tener un enemigo más en la competición, en la competición puede ser esa presión que es la que tú hablas, ¿no? No sé si momento, llegará también un momento de bajón, porque es muy difícil mantener la racha que llega, igual que es difícil para nosotros mantenerla, que también llegábamos a una buena racha, ¿no? I després de sentir el tècnic visitant, en aquest cas Fabri, anirem a sentir a Raül Agné, que evidentment es mostrava satisfet pel triomf. Anem a escoltar el que comentava el tècnic gironí Raúl Agner. Raül Agner. On serà la de la a com a fer la impressió, per fer-te i preguntar-ho les impressions i Bueno, buenas noches, uh, partido que de control absoluto, éramos, éramos conscientes que necesitábamos un partido de control, porque Granada tiene muy claro lo que juega y, y si dejábamos correr íbamos a sufrir. Granada ha hecho su partido, pero por delante del marcador pues, se nos ha puesto más fácil, pero hay que nos emocionar a esforzar mucho. Pero respecto a Granada, sí ha sido muy temeroso. No, doncs... si, queden, si queden a un vas, no de no. queden. Doncs ha deixat clar que a partir d'ara un català. Com es veu? Sí, un dia de Granada, s'havien viat un partit de control, de molt de control, per s'havien que ells s'haurien posar una trampa allà al llit i ritx, sortir molt ràpid, la veritat és que hem fet una primera part molt bona del joc, doncs amb el Goberto ha estat allí molt llest, molt estacionat, ens hem posat per davant i la segona crec que ha sigut igual de control o no tant de pilota, però és cert que jo recordo que en Serra Maria no t'ho que parà res, no? I bé, bueno, hem aconseguit una victòria més, 42 punts, falta faltat 15 partits, ja volem una rumpa més endavant, hem fixat en frenta, veure què volem ser, i dintre, y con toda la procura que tiene en la nada es que no positivo sí, sí, de qué pasa porque te tenías muy de nosotros deberíamos poner la, la defensa más potente que teníamos, de músculo y no tenemos mis alma muy grande ahora están fantásticos con las vigilancias y después que habíamos esperado nuestro momento y nos quedó muy bien está aquí debajo, un poquito vamos a Sí, sí. Sí, sí, sí. un equip que ve amb tanta gent darrere de la pilota posar doncs massa gent per davant de la pilota tu, es corre un risc necessitem un partit de control, repeteixo aquest, aquest temps de partida és el Conjandro aconseguint manipulador, tot i que fet un paró de raves amb no les sortides per mig, havíem de buscar per fora i amb que coimbojament intentem de tenir una bona amplitud forçar jugades per fora ja, buscar la profunditat de l'amplitud i hem aconseguit forçar 5 o 6 cornes fins al permés d'entrar al partit Bueno, aquí en general el partido es muy compensado y con volumen. La guerra. La guerra sense, sense uh, perlera, a la un reval si no uh, qué tipo de, refiero, claro, sentido, es, y, y de que sentís, redactamos no si vull fer- un bon moment que portem. Uh, avui un rival directe. I a sobre li guanyem el golaveraix. Estim jugant contra ja molts equips, ja són moltes jugades. Uh, el nostre rendiment, el que oferim al camp, cada vegada és més bo. Portem una línia molt, molt, molt, molt bona no sé on podrem arribar, però nosaltres no... insistirem i continuarem jo tinc molta fe amb aquest equip però jo no puc dir. si farem això o farem allò no, els números són aquests en cincers en cincers, a falta d'aquests jornades 42 punts són molts punts per nosaltres ningú contava amb aquest equip para ayudar a alguien de sus ciudades, ¿sí? claro. Es fantástico, pero creo que también se sí demanaría, aparte o sea, que yo sé que un troco de buena fe y un troco del supo del mundo, que nosotros intentemos inculcar unos valores al cabo, y que institucionalmente también, también personalmente me agradecería que también desde la afición, no els com avui, no els tingués en algun caldre objecte, no els al el Pito, eh, que tingués una mica més de respecte també al rival en quant al minut 1 fent l'onada. Aquí estem creixent forts i sé sí que ho fan d'una bona fe del món, i ens animen i ens ajuden a guanyar. Però no, m'agradaria que els malalts que nosaltres inculcim a dintre, eh, l'afició d'ambia comences a, a creure's de veritat que és una afició bona de segona i esperem que un futur sigui una bona afició de primera, no? és que el, el respecte rival és alguna que per Naturalment, després del partit també parlaven diferents jugadors. En primer lloc, que sentirem eh, Dorca i Amiguer. A mi m'ha escoltat l'Albert Dorca. Bé, jo m'ha escoltat partit i eh, això demostra que rivals que s'haurien trencar els doncs que podem jugar i hem estat hem superiors a ells. I... doncs demostra que, bueno, bueno farem molt lluny partit i si hem de lluitar per eh, jugar, però ja ho farem i amb moltes eh, garanties tenim un gran equip i ja estem un bon moment que de profitar. Bueno, si de concreure eh, això en plaer no, per què va Bueno, el tempo passa tant forçament vició, estem molt contentes amb el 2-0, a la part, un futbol, eh, bueno, de, de, de, de la segona no, no es veu i hem estat superiores la segona, aguantant i intentant alguna cosa que tingut i eh, bueno, Sí. És un rival de la nostra lliga i després del resultat que havíem fet allà la primera volta és una cosa important de mantenir la porteria zero guanyar-li algú la veritat. Un rival de la nostra lliga? Ara per ara, sí. Però hem de tenir els a terra. Eh? Sí. Ara, ara ara ens posem a dos punts. I sí? tot que Està veient bé i que a veure, que l'infecció són 50 punts, que és que entre més abans i traient, doncs us ho poden passar. O sigui, jo i l'abans podem pensar en que es feia. Com a mínim, es toca tornar de nit, d'aquí tothom li agrada, perquè és un artista que, que entra un bon equip, que està allà, no per casualitat, i... I nosaltres que seguim escoltant protagonistes d'aquest Girona 2 Granada 0 i ho farem ara amb dos jugadors més, amb Handro i també amb Dani Tortoledo. a pensar el partido, partido. a partido a pensar el gol de una, y una y otra, a intentar ganar y, así, y ahora pensando, y estamos a lo mejoramos el segundo nivel el equipo sin pecho ahora mismo oye la primera parte de la semana la junta cuando todos estuvieron más la primera parte tuvo mucho control los equipos fueron buenos que no también al despacho eh, hicieron un cambio se metieron arriba presionaron más y, y era más complicado jugar y aún así pasados puras, no se han llegado de la noche ni una persona. seguimos en la línea de, que todos y bueno, esperemos seguir así aprovechar, aprovechar esta racha la verdad que está un nivel muy bueno y vamos bueno, no sé a si seguimos así que tenemos que i ja per anar tancant el que són declaracions postpartit eh, les que va recollir el nostre company Carles Gómez serà el que anirem a fer ara escoltar al eh, president del Girona eh, Ramon Vilaró que explicava el que havia passat amb les entrades regalades i tota la polèmica aquí va haver un cop, doncs, ha començat el partit amb la gent que es va quedar fora, socis i algun dels altres eh, que va venir amb autocar, algun grup d'autocars que va eh, anar a Montilivi Escoltem el que comentava el president del Girona, Ramon Vilaró sí, sí, el el el claret, sí. Bueno, vam dir que res costava molt vam eh, la quarta i dos taxes, avui la cinquena estic molt orgullós i I jo el seu que Monti Lluís em plenaria, ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir. Pots dir que hi ha hagut que s'ha ha quedat a fora, però bueno, demanem disculpes des d'aquí, perquè també vaig dir que sorgim de fer dos orelles més. I clar, que deia, una perveritat, i ara es demostra que n'hi no ha perveritat, realment estem eh, un bon futbol. Avui ho ha vist tot amb el Marca i canviar-vos moltes felicitacions de, de fora de, de, de Catalunya i és molt bo poder veure que aquest en Girona aquesta ficció amb banderes, amb bufantes amb, amb de totes menes que em marca el Girona i avui ha animat a donar que el Gimési el va estar pensant en liure un jo cada a veure Fàcilment, jo crec que és així i més que anem enganxant cada vegada més i en bona i nova i, i bé, que pateixi estar amb no un joc d'haver aconseguit emplorar molt de l'Iber amb un partit de Doncs això és tot eh, pel que fa a declaracions al final del partit, eh, però eh, aquestes són les que van recollir el nostre company Carles Gómez, al qual des d'aquí li agraïm la feina feta, però també, com dèiem, tenim més declaracions, eh, dues. Eh, en concret, el cap de premsa del Girona, Xavi Fàbregas, que parlava amb el nostre company de Girona Notícies, Guillem Plujà. I també un document d'un company de la cadena CER de Granada eh, en la narració del tram final del partit, eh, perquè veieu la intensitat eh, que hi posen els companys, en aquest cas de, eren de la cadena CER de Granada. Escoltem doncs, els dos documents, eh, un dura tres minutets i l'altre doncs, un minutet i mig. Anem a escoltar. En primer lloc escoltarem el tram final de la transmissió del nostre company de la cadena CER de 107 Esports, amb Dani Pagès. R6, ahí estamos y Antonio sí, Peñeto pues. un abrazo muy fuerte Entonces, muchas gracias y muchas felicitaciones disfrutar de la vida gracias para el Granada club de fútbol de línea de 4 defensiva quiere de jugar Mion costado del del ataque se le está viendo la vida por la boca Ando al 2 puntos rociblanco 41 de partido la baja fejo respecto para Cruz Cruz para Mion la pone es que no sale una macho saque de banda saque de banda el rechace de la saga del Girona estamos pegando siempre al muñeco la pelota nada nada no nada de nada, se apoya millones de cruz se la devuelve le da un melón y la pelota directamente se duele por la raya la de onda está embotellando el Granada ahora en Girona pero con más fe y con más corazón que Criterio y cabeza jugando a fútbol el Girona realmente le está pasando a apuros está defendiéndose francamente bien y el cuadro de Raúl Agne este proyecto modesto en esta ciudad catalana en este estadio de 10.000 y 5 habitantes está presentando su candidatura a hacer algo bonito esta temporada el tiro de propia puerta, ¿no? ha llegado el propio porta guerrero que es Figueiras de Semar que han traído todo el partido por la calle la amargura apenas ha podido dar la vuelta siempre jugando de espaldas no se ha dado la vuelta en todo el partido así que el tiraa que se ha hecho Justamente se ha hecho acredor a la victoria. Va a sacar el Bernal de Nanda. No de... Juan de que se apoya en corte en Muriel. El mule de Juan de en la divisoria. Para la pierna de milla. Cuidado con 3-0 duele. Cuidado con 3-0 duele. La pelota para que inicie el techo. Se chupara la incorporación de... Cuidado con 3-0. Cuidado con 3-0. Cuidado con 3 Ahí está... de palos Guillermo ha sacado Guillermo dos bolas debajo de todos de en este partido rechazó a Guillermo en la palestra de este contratón rechazo Guillerme debajo de Pablo Siqueira y le trae al guardameta Roberto el tercero estaba cantado la pelota de Miquel Rico el centro de Miquel Rico la busca C porque no ha marcar hoy lleva 19 chichamos siempre, siempre, la pelota rechazada para Miquel Rico y lo último que le suele empresario a está con el mejor seleccionado en Loja, en Puerto del en dos direcciones, Área Manzalí con el deporte de Granada, todos los equipos de Granada que salen de la ciudad Farán en Área Manzalí, la remontería un espectáculo, ya se la recomiendo yo de Gerardo Morales, del partit, doncs una victòria important de Girona i 2 a 0 que l'acosta molt i molt a la quarta posició. Recordem amb el que es posa un 42 punts després d'aquesta de victòria per 2 a 0, gols de Peragón i de Siqueira en pròpia porta. Gràcies, Dani. Moltes gràcies a tots hi poble, cap de premsa del Gironac. Avui amaré el... què ha passat. camp. Socam? Socam està absolutament ple, eh? una entrada fantàstica. 130. Autocar a no? no, 30, 30 autocars. 30 autocar, 30, Auto 30. Auto 30. Auto 30. Auto de les comarques, de tots o sigui, els clubs de futbol o altres esports que col·leunia a més de 40 persones, el club posava a la seva disposició de manera gratuïta un autobús. Vam muntar per Catalunya. Que sanejalo. Que no és fantàstic. Crec que si no recordo malament, en 4 autocars que han vingut avui. De darrere ja som 60. Imagina't. Oh, imagina't. No, no, no, Fantàstic. No. Bueno, guanyol a 0 aquesta primera part amb la granada, què representa? Home, un inici millorable. Ara falta rematar i el igual com a mínim. Estàs emocionat? Home, estic. M'agrada molt el camp com està. És la primera vegada, des que estem a segona, que aconseguim, eh, que aconseguim això. Sí. Bueno ja, el proper, m'ho entenc que guanyarem, però el proper partit és el Betis. Sí. Què passarà amb el Betis? Espero, espero guanyar també. Però el... què passarà amb la gent? I que hauran? Espera, però si no hauran de fer les submetòries. Allà, allà fora el camp està de gent. Sí, la, el que era abans del palco dels Astres, que era aquella zona, ara està muntat allà per dos, i realment està, està, està plena, gent al Serra mirant. No tenen entrada aquesta gent? No, clar, si estan allà que no hi ha entrada. No? Digue'm, digue'm, digue'm-ho per la gent de l'Empurra, va. Home, doncs, agressiu el suport que, que ens demostren Perdit i, perdit, i especialment avui, que avui ha molt, molt a Port d'Ares, aquí a Montilivi. Moltes gràcies a tots. Xavi... Doncs això és el que li comentava el cap de premsa d'aquest Girona, Xavi Fàbregas, el nostre company de Girona Notícies, Guillem Plujà. Nosaltres que deixem la informació d'aquest Girona 2 Granada 0 aquí i continuem endavant aquest sense esports d'avui diumenge.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 per l'Associació Mundial de Futbol Gols. El primer camp de Futbol a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine Vine i disfruta d'aquest nou esport.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 12 els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. El músic en joc. Ai, ¡Esto no lo ponen el mío! Connecta't a www.107musica.com 107 Música Música al 100%.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 Doncs efectivament, nosaltres que després de repassar el partit que va disputar la setmana passada al Girona en front del Granada, el que farem a continuació serà anar parlar d'aquest món del futbol més proper, del futbol regional, i és que la setmana passada, el passat dijous, concretament es va fer publicar una nota de premsa per part de l'Agrupació Esportiva Roses, una nota de premsa que llegirem a continuació. Doncs diu així aquesta nota de premsa feta pública el passat dijous per l'Agrupació Esportiva Roses. Convidem eh, finalment a tota la ciutadania de Roses a tenir en compte el futur, en el futur aquesta alcaldada. A la Junta Directiva de l'Agrupació Esportiva Roses rebutgem unànimament i contundentment l'alcaldada en l'assignació dit de l'explotació... ...del bar de Carnaval a l'embalat de la plaça Frederic Raola. Aquesta resolució no respecta ni la normativa actualment vigent... ...en el nostre ajuntament ni els nostres drets... ...i és inacceptable per nosaltres que se'ns qüestioni... ...la nostra prevalença sobre esmentada explotació... ...intentant ignorar l'esforç responsable fet... ...durant tota la vida pels nostres socis i simpatitzants. Amb aquesta decisió es deixa palès un altre cop... Ja se'ns havia retirat les vaquilles i la quina que aquest equip de govern no té nosaltres el mateix tracte esportiu, el mateix tracte que amb una altra entitat futbolística. Rebutgem, doncs, aquest, menys preable, que menys, aquest acte menys preable perdó, que menyscable de nou les possibilitats del nostre club posant en perill un model d'entitat que des del 1921 ha estat socialment molt útil i en molts aspectes en el poble In involucrant i formant el joven de la població, molts d'ells encara ja són avis. És per això que amb independència del track, rebut d' que el rebotol llarg d'aquests darrers anys per l'actual regidoria d'esports, com l'entitat més antiga del poble, continuem servint socialment alsros, tal com hem fet sempre, mentre eh, puguem i no ens eliminin i comuniquem que iniciarem, dir immediat les accions que calguin en defensa dels nostres interessos, tenint en compte que no reben ni tan sols resposta a molts escrits presentats a l'Ajuntament en temps i forma i que el regidor al llarg del seu mandat, en lloc d'ajudar-nos i col·laborant nosaltres, s'ha dedicat a desprestigiar el nostre club, Malgrat tot, el molt de greu que en sap, entenem que aquesta és l'única via que queda en la defensa dels nostres drets, davant l'ident desigualtat de tacte que patim. Convienm finalment a tota la ciutadania de Roses a tenir en compte en el futur aquesta alcaldada de Roses a 3 mars del 2011 i la firma és de Sergi López i Funon, el president de l'Agrupació Esportiva Roses. Nosaltres, doncs, Uh, anem a parlar a continuació amb el president de Roses Sergi López, el qual ja tenim a l'altre costat del filtro fònic. Sergi, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, uh, t'hem trucat uh, perquè l'agrupació esportiva Roses va fer pública el passat uh, dijous una nota de premsa doncs, uh, queixant-se de l'adjudicació del barc del Carnaval per part de l'Ajuntament. Explica'ns una mica com han anat els fets i doncs, eh, quina és la postura oficial de l'Agrupació Esportiva Roses. Bé, bueno, l'Agrupació la, Esportiva Roses, doncs, bueno, en aquesta, aquesta, aquesta polèmica la, de l'adjudicació de les barres, doncs, no, no, no estem d'acord perquè eh, crec que no, l'Ajuntament s'ha faltat l'adjudicació de l'Ajuntament el, hi ha un reglament d'ús de, de, de, de, de llocs públics, no? com a la Ciutadella, com a l'Embalat, llavors doncs, bueno, hi ha, ha una gràcies que jo crec que l'Ajuntament se les fa, unes gràcies per adjudicar aquest tracte, uh, però ja que es realitzen en, en, un, en espais, espais públics, jo crec que l'Ajuntament s'ha faltat en aquest sentit, s'ha faltat aquest reglament. Uh -huh. Segons el que comenteu en la nota de premsa doncs eh, us heu, eh, eh, també us, us van retirar doncs, les vaquilles i ja en la passada edició no vareu poder doncs, participar o no vareu, o no vareu participar per voluntar pròpia doncs, per, com a mesura de protesta i també eh, hi ha hagut polèmica, o hi ha hagut polèmica la passada, els passats eh, Nadals amb les Quines, que també doncs, eh, es van partir els dies, doncs, i tampoc hi esteu massa d'acord. No? Eh, què us plantejeu fer en un futur perquè canviï doncs, la forma de d'actuar o bé de l'Ajuntament en aquest cas eh, per adjudicar les festes? Eh, Explica'ns una mica, Sergi. Eh, a veure, l'Ajuntament la, la, de Roses va, va aprovar el juliol mes, de, de l'any passat, va aprovar un reglament per l'accessió d'un d'aquests espais públics, no? com a la Ciutadella, on es paralitzen les plaquilles, a l'embalat, on es paralitzen les esquines i, i, i l'explicació del bar del Cap Amal. Llavors, doncs, eh, nosaltres, el, quan eh, la lleixió de les plaquilles del mes d'agost, eh, no, de, que l'agrupació no va participar, va ser una sala de conferència, no va ser una renuncia, no ho vam anar, però va ser la protesta. Però ahir, a l'edició de les esquines, pues, l'Ajuntament va aplicar aquest reglament eh, en el qual pues, bueno, eh, es va fer un sorteig en el qual eh, pues, va, es van repartir aquests dies amb una intensitat del poble, en el qual tampoc estiguéssim d'acord perquè nosaltres, si torna a dir, defensem, eh, defensem el, aquests actes, com doncs les faquilles, el Bar de les Alquilles, la Forres, el Carabal i l'Esquina, que és una activitat una activitat que històricament l'agrupació hi esportiva rosa ja la, les, la, les ha fet. Eh, no, no cal que recordar que aquesta entitat té més de 90 anys d'història, amb la qual moltíssima gent del poble ha vist pares han, han estat treballant per aquesta entitat. I eh, nosaltres, doncs, eh, reclamen aquest dret de, de fer aquestes activitats com, com s'han fet, fet sense. No? Llavors eh, nosaltres, bueno, eh, nosaltres de, no és obligació com a, a Junta Directiva i que pot ser de, defensar aquestes eh, activitats, aquests drets jo crec que són drets històrics que l'identitat ha adquirit a l'allà del temps en el qual eh, moltíssima gent torna a dir eh, a tot de temps ha estat diguem, donant molta dedicació eh, per aquestes activitats per aquest perquè sí, crec que seria una falta de respecte no defensar-ho Què farem? Que si no cada dos futurs no les no, farem-ho per els nostres assessors, eh, els els gent. Mhm, respecte i i a i coses clares. Evidentment, eh, sempre, com diu el president Sergi López, de, parlant sempre des d'un respecte, eh, però defensant el tret que l'entitat eh, suposo que considera que són legítims, no? Sí, clar, a veure, a partir d'aquests són un tret adquirit, són unes activitats que no cal dir que l'AEA Rossa s'ho ha fet sempre, no? S'han de... Sempre el carnaval fa més de 30 anys que ho fa a, a, a, a, a, a, a, a, a l'agrupació eh, abans que es feia a la plaça o sigui, a, veure, és, és, és que, a part de tot això és que eh, aquest, aquesta d'alguna manera eh, mala gestió municipal de l'adjudicació judicació d'aquestes activitats ens merma doncs a, nivell, a, nivell, a, nivell, a nivell econòmic i a, a nivell exclusiu perquè Eh, nosaltres quan, quan comencem la temporada Nosaltres ara veiem pressupostos Ara veiem un pressupost Ara un pressupost per, per la campanya que no volíem parlar només amb el president de l'Agrupació Esportiva Roses, també eh, volem parlar amb el regidor d'Esports de Roses, ell en Carles Ferrer. Carles, molt bona desprada. Molt bona com ha anat tot plegat, aquesta adjudicació i del que es pot arribar a caçar a l'agenda de l'Agrupació Esportiva Roses. Bueno, aquí està, farem una mica d'història en ràpid. Uh -huh. Aquí, doncs, el carnaval durava 3 dies, no?, i tenien 3 dies de barres uh, de finançament, doncs, l'AE Roses, no?, el que era dissabte, dimensi i dilluns. Nosaltres el que hem fet és uh, fer el carnaval més gran, doncs ara dos dies pel base i 3 pel AE, no? L'únic que està, ha, uh, això com bon que s'ha fet per reglament, nosaltres vam no aprovar doncs, el 2010 un reglament per adjudicar les barres, els sistemes de finançament a les entitats, doncs, eh, predomina, doncs, el número de llicències, predominen si tenen equips femenins, i, doncs, aquest reglament, doncs, eh, afavoreix, doncs, eh, per dir que té més despesa a l'entitat, no?, i això ha fet, doncs, que el BAT havia de demanat dos dies de sistema de finançament, i ningú més ho demanava cinc, i l'AE Rosa es demanava cinc dies, no?, doncs, degut aquí a qui hi ha una entitat que només donava dies i complia més el que el reglament aprovat el 2010, doncs, l'adjudicació dels dos primers dies se'ls han portat al Club de Futbol Base i els altres tres dies se'ls han portat a Roses. Uh -huh. Això, doncs, sembla que no ha sentat eh, massa bé eh, l'entitat eh, presidida per Sergi López, no?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 és que avui en dia doncs, el Carnaval, quan abans només se financia una entitat, avui se'n financia quatre que són dels clubs de futbol és un club de bàsquet i l'associació que és l'entitat que ens ajuda doncs, a, a tirar endavant el Carnaval aquí doncs, és on hi ha les, les diferències, no? perquè s'ha de tindre l'exclusiva uh, uh, no? doncs perquè l'antic equip govern, de govern doncs, els donava l'exclusiva de tot el sistema de finançament, més 100.000 euros els havien organitzat de forma conjunta Bé, en definitiva, això és el que comenta Carles Ferrer, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Roses. Nosaltres el que farem serà eh, intentar fer un debat entre les tres parts, els dos presidents, eh, Valdir, i Reca... Valdir i Ricard, eh, president del Base Roses, eh, Sergi López, eh, el president de l'agrupació esportiva Roses i també amb el regidor d'esports de l'Ajuntament, amb en Carles Ferrer, doncs amb les tres parts intentarem asseure-les aquí, els estudis de la 107 música, dels 107 esports, i doncs per debatre quin és el problema i les possibles mesures a adoptar per solucionar-los. Informarem en els propers dies, doncs, de... Quin dia realitzarem aquest debat dintre del nostre programa 107 Esports? Nosaltres, però, que continuem. I el que farem serà anar a sentir doncs, la segona part de la conversa que manteníem amb Sergi López també, doncs era, perquè no només volíem parlar amb ell d'aquest debat, tema polèmic, sinó que també volíem parlar de l'actualitat de l'agrupació esportiva Roses pel que fa al terreny esportiu. Anem a escoltar, doncs el que ens comenta eh, Sergi López de la part esportiva de l'agrupació esportiva Roses. El primer equip eh, doncs el tenim en aquests moments líder a la segona regional grup 15 amb 62 punts un punts d'avantatge respecte a les plais eh, eh, doncs quan falten 11 jornades per acabar la temporada. Com, com, com ho vol dir, s'ho ha plegat, uh, Sergi? Pues bueno, això respecteix la, la feina que ja va començar en Sant Gabri Maragall la, la temporada passada. Eh, eh, aquest, eh, tinc que felicitar i, i, i bueno, agrair molt la feina que està fent en Gabri la mentalitat guanyadora que té el nostre míster és, és plau per, per treure al club eh, màximar uns jugadors eh, entregadíssims a la, a la tasca i a la feina del club i del club crec que s'ha demostrat eh, encara que, que ens critiquin o ens poden criticar perquè l'agrupació la, poder no fer un joc tós, però eh, jo crec que el, que estem allà per mèrits propis, ningú ens ha reggalat res. Som lícits eh, propietaris d'aquesta plaça, que és la primera plaça. I jo crec que com va començar aquesta temporada, la, eh, Jo crec que se va marcar molt les prioritats eh, i, el, i, i els objectius sempre forma dir molt de respecte amb els rivals molt de respecte i amb humilitat, sempre militar humilitat. Jo crec que eh, eh, eh, son valors que que no s'han de treure mai, perquè mm. encara que vingui un equip que pot anar a cuir, un equip terç o segon, el tercer o el set, jo crec que s'ha refait tothom, de tothom, s'ha de solir d'anar bueno, dia a dia mm, amb Bueno, és, és la feina que, que s'està realitzant a la l'Ager Rosa I, bueno, i tot això pues, també pues, bueno, genera molta il·lusió a les categories inferiors perquè també hi ha hagut, molt, molt, hi ha hagut molts canvis al futbol base i bueno, també els, els, els integrants d'aquest futbol base veuen que el seu primer equip de, del seu club pues, està en una posició com la que està doncs, bueno, els dies de, de motiva, dona, bueno, és, és, eh, dona goig i dona, dona bueno, és, és, és, un, és un repte, no? Aquest nanós... A... Doncs amb la il·lusió, amb el repte, com comenta el president Sergi López, aquest president de l'Agrupació Esportiva Roses, que significa per als nanos del futbol base eh, la bona marxa de l'equip i la possibilitat de veure que tenen eh, realment opcions d'arribar en aquest primer equip, doncs amb això arribem eh, pràcticament al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que fem una petita pausa per la publicitat i... Comencem ja a la segona meitat del nostre programa d'aquest Sen esports d'aquest diumenge. T set música Sen música et presenta un nou espai musical♫